صحیم باب الحسن <سؤال> علی صلات الوتری تیسویر کول په بیان د وېترو تیسویر کول په مجد د وېتر باندې چویت رضا کی او بیان د دې جنحو سنت المتعقدات وإذا سنته متأكده جمهور لما بده دي چه وطر سنت دي صرف إمام ابو حنيف رحم الله ده دي ده أجوب قائل دي وبيان وقته يوقت ده وطر سوخ دي عن علين رضي الله قال علين رضي الله عنه الوطر ليس بحتمين وِتْر دَاسِ واجب او لازم ندي ک سوالات المکتوبه پشاند فرشیمز ولیکن سن رسول الله صلی الله علیه وسلم الله حبیب سنت گرذولی قال ان الله وثرن يحب الوترا ویلا وتر دے او وتر خوخای فاوترو یا اهل القران نوو ترکو ایئے قرآن وعلو رواه ابو داود والترمیزین قال حديث حسن دوم المومنین آئیشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہان روایت تقالت بی بی فرمائی من کل اللیلی کد اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم د ترے شیدش پیر نہ اللہ حبیب وی ترک من اول الليل کلے اول کڑی ما سپتن مصفسی و من اوستی ہی کلے پ درمیان د شپی کی کڑی و او پاخر د شپی کیم کڑی وانتھا وترو ایر سحر او انتھا دا گئی د وترو شوی متفقن علیہ د عمر رضی الله عنهما روایت تش نبی صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی کی یالو اخر صلاتکم باللیل و وترن او گر زو اخیرا نیمه شپ شپ کی الله ول توفیق ور کړي نفل لیکي کي اخير کې د سبا نه مفکدي وترو کی وان ابي سيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا حبيب صلى الله عليه وسلم فرمائي لي اؤتيرو قبل ان تصبحوا وترو كي مخك دنيا شتا سو صباح قا رواه دوم المومنین آئیشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہان روایت چنبی صلی اللہ علیہ وسلم کانو یسولی صلاتو باللیل مزبکول مزداؤی دشپی وہی اموعتار ازاتن بینید بی بی ودا سلئی قبلیلہ مخام اخبر پلن طریقی سرپ رتاوا فا اذا بقی الویت روائی قضاها قال <قلشي> جيووي تر باقي شل نو بيوي وراوي حق فاو تر ناغي بم وي تر وک لك مخ کي سنفل کول رواه مسلم وفيه ايه الله في رواه مسلم شريف کي لي فيدا بقي الوتر وي تر باقي قومي فاوثري عائشه سيد العالمین وي پورت شوي ديفنه مره رضی الله عنهما روایت چې نبی صلی الله علیه و آله وسلم قال فرمایلی باادروا الشوابه لویتری جلدیو کید سباره خاتون په ویتره دا کولو شرع چې سباره خاتون مخک مخک وکي رواه ابو داوود و ترمذی و قال امام ترمذی و حدیث حسن صحیح تشاب ال رضی اللہ عنہ نے روایت فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرمائی من خاف الا يقوم من اخر الليل سوق چیریگی چرا پور تمن شید اخر د شپیدا فلیوتر و له باول کی دیوی تر کی و من تو میقون ا ایقوم اخرو چاچے تمویش دیرا پور ت شپ اخر کی ییر الل نو تردي و کې په آخریر د شږې پهلهتهیرلي لغه مو د آخریر د شپې چې ته شرته شې تهجودي مشهودتون غې ته ملاهزیې دی شي ذلك کااف دا غوردي رووه مسلمون